Salme 130 En Ensang ved opstigningene. Fra dypene har je kalt på dig Jehova. Jehova hør min røst. Måtte dine ører vise sig og hæ du lydhøre for minne indringgende bønnersøst. Hvisst var missgjærninger du ga akt på ja Jehova, vemm kun da bli stående? For oss dig er den samne tilgivelse for at du skal bli fryktet. Je har håpet Jehova. Min sjel har håpet, og på hans ord har jeg ventet. Min sjel har ventet på Jehova, mer enn vaktmenn på morgenen, de som speider etter morgenen. La Israel fortsette å vente på Jehova. For hos Jehova er det kjærlig godhet, og hos ham er det løskjøpelse i rikt mål. Og han, han skal løskjøpe Israel fra alle detts misgjerninger.